Apărătorul cel mai mare și, Doamne, biruitorul iatului, Ca cei ce ne-a din moartea cea veșnică, Cele de laudă aducem ție, noi romii tăi, și zidirata. ta, Ci ca cel ce ai în nenumărate, Izbăvește-ne din toate nevoile pe noi, care scățănție, -ți Isus. Făcătorul al Îngerilor și Doamne al Puterilor, deschide-ne nouă, nepricepuților, mintea și limba spre lauda Preacuratului Tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demonă ca să grăim și noi acestea. Iisuse prea minunată mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce slava patriarchilor, Iisuse prea slăvită o ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite plinirea prorocilor. Iisuse, prea minunată întărirea mucenicilor, Iisuse, se mine bucuria călugărilor, Iisuse, prea milostive dulceața preoților, Iisuse, prea îndurate frânarea Iisuse, prea dulce bucuria, prea cuvioșilor, Iisuse, prea curate, mintea cea întreaga celor curați cu fecioria, Isuse cel mai înainte de veci, mântuirea păcătoșilor, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește Văzând, Doamne, pe văduva care plângea foarte și precum atunci milostivindu-te-a înviat pe fiul ei, pe care îl ducea să-l îngroape, așa înviază și sufletele noastre cele omorâte cu păcatele. Și te milostivește spre noi, iubitorule de oameni, ca să -ți cântăm ție Alleluia. Înțelegerea ce ne că căutând Filip să înțeleagă, grăia: Doamne, arată-ne nouă petată. iar tu ai zis că tredându atât atâta vreme fiind cu mine. Nu ai cunoscut că Tatăl este pentru mine și e întru Tatăl. De aceea Ție cel ce ești necuprinesc cu frică că îți grăiești. Isuse Dumnezeu ne cel mai înainte de veci. Isus împăratul cel puternic, Isus este stăpâne cel îndelungrăbdător, Isus este mântuitorul e cel prea milostiv, Isus este nostru cel prea bun, Isus se curățește păcatele noastre, Isus se ridică fără de legile noastre. Isus este iartă nedreptățile noastre, Isus este noastră, nu ne lăsa pe noi. Isus ajutorul nostru, nu ne le pe noi. Isus este ziditorul nostru, nu ne uita pe noi. Isus este pastorul nostru, nu ne pierde pe noi. Isus se Fiul lui Dumnezeu. Miruiește-ne, Iisuse, care ai îmbrăcat cu putere de sus pe apostolii Tăi, care ședeau în Ierusalim, îmbracă-ne și pe noi, cei goliș de toate faptele cele bune, cu căldura Duhului Tău, Celui Sfânt, și ne dă nouă să cântăm ție cu dragoste alilor. Isuse care ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vame și pe păcătoși, și pe cei necredincioși, nu ne trece cu vederea cum pe noi cei semenea lor.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 Isus e Fiul lui Dumnezeu, celui viu. Isus se ne pe noi, păcătoșii. Isus se auzi ne pe noi, cei zămisliți într-o fara de legi. se curățește ne pe noi, cei născuți în păcate. Isus se învață ne pe noi, netrepnicii. Isus se luminează ne pe noi, întunecați. Isus se curățește pe noi, închinații, Isus se scoate pe noi, destrunații. Isus e Fiul lui Dumnezeu, miruiește ne. Vifor de gânduri îndoielnice având petru înăuntru, se afunda iar văzându-te pe tine, Isuse fiind cu trup și umblând pe apă, te-a cunoscut pe tine Dumnezeu adevărat și primind mâna ta cea mântuitoare a zis, Aliluia! Auzit a cu Doamne că treci pe cale și a strigat, e Fiul lui David, miluiește-mă și chemându-L, ai deschis ochii Lui, luminează cu mira ta și ochii cei cugetători ai inimilor noastre, ai celor ce Isus este celor de sus, Isus e răscumpărătorul celor de jos, Isus e pierzătorul celor de dedesubt, Isus e înfămușețătorul facturilor, Isus e mângâierea sufletelor noastre, Isus e luminatorul minții noastre, Isus e veselia inimilor noastre. Isus e sănătatea trupurilor noastre. Isus e mântuitorul nostru, mântuiește-ne. Isus e luminatorul nostru, luminează-ne. Isus e izbăvește-ne de tot chinul. Isus e mântuiește-ne pe noi, nevrednici, Isus e Fiul lui Dumnezeu. Cum ne răspărat pe noi de demult din blestemul legii, cu sângele celezvorător de Dumnezeu. Așa, se ne scoate pe noi din lanțurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea pe cei ce scântăm ție, Aliluia! Făzând prunci evreilor în chip omenesc, pe cel ce a zidit pe om cu mâinile, și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpăre plăcea lui strigă. O, na iar noi aducem ție cântare grăit. Isus e Dumnezeul cel adevărat, Isus fiul lui David. Isus e împăratul cel prea slăvit, Isus mielul cel nevinovat, Isus e pastorul cel prea luminat. Isus e poșitorul noastre. Iisus e îndreptătorul tinereților noastre, Iisus e lauda bătrâneților noastre, Iisus e nădejdea cea de la moartea noastră, Isus e viața noastră cea de după moarte, Iisus e liniștea noastră la judecata ta. Iisuse, dorirea noastră nu ne rușina pe noi atunci. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miruiește-ne! Vestirea și graiurile propovăduitorilor celor de Dumnezeu purtători, plinind Isuse. Iisuse, pe pământ ai arătat și cu oamenii ai viețuit, Cel ce ești ne-a ajuns și durerile noastre le-ai ridicat. De unde? Cu tale, noi uită -ne, ne am deprins a cântat iubirii. Răsărită în lume, luminarea adevărului, tău, și s-a în înșelăciunea cea diavolească Mântuitorul nostru, că idolii de răbdântăria Ta au căzut, iar noi, dobândit mântuirea, mulțumire, ți-aducem cântând așa. e adevărul cel ce în înșelăciunea, Isus e lumina cea mai presus de toate luminile, Isus e împărat tuturor tărilor, Isus e Dumnezeule, cel ce petrece drumila, Isus e pâinea vieții, satură ne pe noi cei flămâniți. Isus e izorul înțelepciunii, a da pe noi cei însetați. Isus e veșmântul cel de veselie, îmbracă pe noi cei întinați. Isus e cel de bucurie, acoperă ne pe noi nefrednicii. Isus e celor ce cer de ne să plângem. Pentru păcatele noastre, Isus e cel ce afli, pe cei ce te caută, află și sufletele noastre. Isus e deschizătorul celor ce bat, deschide inimile noastre cele dicăloase. Isus e răscumpărătorul celor păcătoși, curățește fără de legile noastre. Isus fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne. Vrâne să descoperi taina cea din veaca ascunsă ca un miel spre junghiere te-ai adus și ca o aie fără de glas înaintea celor ce o tund, și ca un Dumnezeu din morți ai înviat și cu slavă la ceruri te-ai înălțat și ne-ai ridicat pe noi care scântăm ție, Alinuia! a făptură minunată, arătându-se nouă făcătorul, că din fecioară mai presus de fire s-a întrupat și din mormânt a nestricând pe pecețile. Și la apostoli, prin ușile încuiate, a intrat cu trupul, drept aceea, minunându-ne cu credință, Grăim acestea. Isus e cuvântul cel necuprins. Isus e cuvântul cel nevăzut. Isus e puterea ce ne-a ajuns. Isus e înțelepciunea cea mai presus de cuget. Isus e dumnezeirea cea de necuprinsă Scris. Isus e Domnia cea neîncurată. Isus împărăția cea nebiruită, Isus este stăpânirea cea fără desfârșit. Isus este tăria cea prea înaltă, Isus este puterea cea prea veșnică. Isus Făcătorul nostru, miluiește-ne. Isus este Mântuitorul nostru, mântuiește-ne. Isus Fiul Lui Dumnezeu, miluiește-ne. Văzând străină întruparea Lui Dumnezeu, Să ne înstrăinăm de lumea cea deșarată și mintea spre cele dumnezeiești să osuim, Că pentru aceasta Dumnezeu pe pământ s-a pogorât, ca să ne ridice la ceruri, pe noi cei cei cântăm Lui, Alinuia! Cu totul era pentru cei de jos și dintre cei de sus, nici de cum nu s-a despărțit cel negrăit, când e voie pentru noi apătimit, și cu moartea sa, moartea noastră omorât-o Și cu vierea sa a dăruit viață celor ce-i Isus e bucuria inimii, Isus e tăria trupului, Isus e lumina sufletului, Isus e miții. Isus se bucuria cunoștinței, Isus se nadeștea cea lasă, Isus se pomenirea cea preveșnică, Isus se lauda cea mai presus de ceruri, Isus slava noastră cea înaltă, Isus e dorirea noastră, nu ne lepăda pe noi. Isus e pastorul nostru, caută-ne pe noi. Isus e mântuitorul nostru, mântuiește-ne. Isus e fiul lui Dumnezeu. toată firea îngerească, Iisuse, fără de-al snăvește prea slăvește numele Tău în ceruri strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt, iar noi păcătoși pe pământ cu buze de Tine Tritorii cei mult grăitori îi vedem tăcând ca niște pești fără de glas. Despre tine, Isus, Mântuitorul nostru, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu ne schimbat petreci și ob de plin, iar noi minunându-ne de o taină ca aceasta. Cu credință, grăim acestea. Isus e Dumnezeul cel preveșnic, Isus e Împăratul împăraților. Isus e Stăpânul Stăpânilor, Isus e Judecătorul celor viși și acelor adormiți, Isus e Celor fără de nădejde, Isus e celor ce plâng, Isus e săracilor, Isus e nu ne judeca pe noi după faptele noastre, Isus se curățește ne după mare, milă ta. Isus se izgonește de la noi treptăvirea. Isus se luminează de gândul cel tainic al inimii, Isus se dă neaducere aminte de moarte. Isus e fiul lui Dumnezeu. Să mântuiești numele răsăritului, a răsăriturilor. Venind către a pus la firea noastră cea întunecată, te-ai smerit până la moarte. Drept aceea s-a prealțat numele tău mai mult decât o numele. Și de la toate facturile cerești, pământești, auzi alinui. Împărate, cel prea veșnic, cel adevărat. Curățește-ne pe noi, Hristoase, de toată întineciunea, precum ai curățit pe cei zecele proști de mult, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul acel de argint ai lui Zaheu Vabeșul. Ca să cântăm ție cu milința acestea. Isus vistierul vestierul cel nestricat, Iisus e bogăția cea neîmpuținată, Iisus e hrana cea tare, Isus e bautura cea nesecată, Isus e îmbrăcămintea săracilor. Isus e folositorul văduvelor, Isus e apărătorul celor lipsiți, Isus e ajutătorul celor osteniți, Isus e îndreptătorul celor străini, Isus e cârmaciul celor ce noată pe mar, Isus liniștea celor învăluiți, Isus fiul lui Dumnezeu, ridică-ne pe noi cei căzuți. Isus fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne. Cântare cu totul de umilință, aduce ție noi nevrednici. Și strigăm ție ca și cananeanca, Iisuse, miluiește-ne, Că nu avem fiice, ci trupuri, Acestea cumplit sunt stăpânite de diavolul, Și cu patim și curgie sunt aprinse și dă-ne nouă celor ce-ți cântăm. Aliluia! Luminătorul cel primitor de lumină al celor dintr-un tunericul necunoștinței, Pavel, care mai înainte te izbonea pe tine, Socotit puterea glasului celui de Dumnezeu înțelepțitor, și-a limpezit porunca ce are a sufletului, așa și nouă luminează nemințile cele întunecate ale sufletelor, ale celor ce grăi. Isus Împăratul nostru cel prea tare, Isus Dumnezeul nostru cel prea puternic, Isus Domnul nostru cel fără de moarte, Isus e ziditorul nostru cel prea slăvit, Isus e nostru cel prea bun, Isus nostru cel prea curat. Isus este stăpânul nostru, cel prea milostiv. Isus este mântuitorul nostru, cel prea milosărd. Isus iluminează mintea cea întunecată cu patimile. Isus tămăduiește trupurile cele rele cu păcatele. Isus se curățește mintea de gândurile cele deșarte. Isus se păzește ne inimile de poftele cele viclene. Isus este Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne, dăruiește-ne, Har, de al tuturor datorilor. Și primește-ne pe noi cei ce ne pocăim, Iisuse, precum ai primit pe Petru, care s-a lepădat de tine, Și ne cheamă pe noi trândavi, precum de demult pe Pavel, care te prigonea Și ne auzi pe noi care scântăm ție, Aliluia! Slăvit în ta, te laudăm toți și credem cu toma că Domn și Dumnezeu ești cel ceșește de -a dreapta Tatălui și va să judeci vii și morății. Atunci adică ne îmbrădicește șederii celei de dreapta și pe noi care. Aducem smirită că tare. Isus e împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-ne. Isus e floarea cea cu bun miros, mine mirezmează-ne. Isus e căldura cea iubită, încălzește-ne. Iisuse, se acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-ne. Isus se veșmântul cel luminat, în frumusețe se aze cel cistit, luminează în el. Isus piatra cea scumpă, strălucește peste noi. Isus este soarele dreptății, luminează în Isus lumina cea sfântă, strălucește peste noi se de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-ne! Iisuse, scoate-ne din mâna potrivnicului! Iisuse, izbăvește-ne de focul cel nestins și de alte chinuri veșnice! Iisuse, Fiului lui Dumnezeu! Sine rugăciunea noastră Fiului Dumnezeu, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjma și cei văzuți și cei nevăzuți, devenirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foame de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte și din chinurile cele viitoare spatele, pe noi toți care scântănție